Aufgabe 2 Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben eine Minute Zeit. Sie hören ein Gespräch im Radio. Entscheiden Sie, ob die Sätze 46 bis 55 richtig oder falsch sind, und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Sie hören das Gespräch zweimal. Es ist eine ungewöhnliche Karriere, die Angelou Bengana gemacht hat. Er kam 1970 in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika als Sohn eines Hauptschullehrers auf die Welt. Vor 17 Jahren kam er nach Österreich, ist inzwischen österreichischer Staatsbürger und wird jetzt Betriebsrat in der Firma, für die er arbeitet. Außerdem arbeitet er ehrenamtlich in einem sozialen Verein, der Migranten hilft. Ich begrüße Herrn Beganer hier bei uns im Studio. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Beganer, Warum haben Sie damals mit 25 Jahren Ihre Heimat verlassen? Also, das hat in den 90er Jahren, als wir junge Studenten waren, angefangen. Wir haben Proteste organisiert, weil wir mit der Situation im Land nicht zufrieden waren. Aber das war gefährlich und deshalb bin ich weggegangen. Über Moskau kam ich schließlich nach Österreich. Was war denn Ihr erster Eindruck von Österreich? Was war Ihr erstes Bild? Was haben Sie gefühlt? Es war natürlich erst mal ein Kulturschock. Ich wusste nicht, was kommt als nächstes. Ich kannte ja noch kaum jemanden hier und habe die Sprache nicht gesprochen. Waren Sie eigentlich schon von Anfang an in Linz? Nein. Zuerst war ich in Wien, so ein paar Jahre lang. Erst wegen meiner späteren Arbeit bin ich nach Linz umgezogen. Wie haben Sie am Anfang andere Leute kennengelernt? Über die sozialen Organisationen habe ich am Anfang die meisten Leute kennengelernt. Wir waren in ähnlichen Situationen und haben uns gegenseitig geholfen. Einige der Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen sind sogar richtige Freunde von mir geworden. Haben Sie so auch Deutsch gelernt? Ja, viel durch Sprechen und Zuhören. Aber Deutschkurse habe ich an der Volkshochschule besucht und natürlich später bei meiner Ausbildung in meiner Arbeit. Ja, richtig. Sie arbeiten ja in einem Baumarkt und haben eine Lehre als Tischler abgeschlossen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich wollte etwas machen. Da habe ich mich informiert, was es für mich so gibt. Ich sollte eine Ausbildung machen und Dichler hat mich interessiert. Jetzt sind Sie in dem Baumarkt, in dem Sie arbeiten, sogar Betriebsrat. Wie ist es dazu gekommen? In der Firma hatten wir keinen Betriebsrat. Es sollte aber einen geben. Die Kollegen haben mich einfach gefragt. Sie sagten zu mir, dass ich immer so aktiv bin. Also habe ich mir das überlegt. Und Ihre Kollegen haben Sie immer wieder gewählt? Ja, ich muss sagen, wir verstehen uns alle ganz toll in der Firma. Wir helfen einander, so ist es noch einfacher, sich für andere einzusetzen. Sich für andere einzusetzen, haben Sie ja schon aus Ihrer alten Heimat mitgebracht. Und heute helfen Sie anderen Menschen, die neu nach Österreich zuwandern. Wo genau? Bei einer sozialen Organisation für Migranten. Ich arbeite dort ehrenamtlich, meist als Berater oder als Dolmetscher. Was halt gerade so gebraucht wird. Viele sind einfach nur froh, wenn sie in ihrer Muttersprache mit jemandem reden können. Herr Bengana, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen unser Gespräch kurz für die Nachrichten. Nach den Nachrichten geht es weiter. Ich verabschiede mich fürs Erste und freue mich, wenn Sie auch nachher wieder zuhören.